Du lyssnar på Projektorn rullar. Podden där vi dyker ner i filmens och tv-scens ofta underbara värld. Som vanligt lyssnar du på mig, Max. Och mig, Alex. Why, God, why? Jag och Alex. Gick nyligen igenom våra favoriter inom tv-dramasjangarna. Och det känns lite halvhjärtat om det inte tar oss an komedi också. Så här kommer våra respektive topp 10 komedi på tv: Kör. Vad did he do? He used sarcasm, ruminaria-tricks, dramatic irony, metafor, betos, puns, parody, litotes... Ska vi rivstarta med plats nummer 10? Låt oss Och jag får ören som vanligt mm. Min nummer 10 är Good morning <laughs> <laughs> a Good evening officer uh, How comforting to know that you are doing your duty Do not waste your torch It is a dick night <laughs> Very likely, yes <laughs> I thought I saw two men leaking by your dustbin. <laughs> well, that is France for you. Allå, allå, Hemliga Armin. Oh, det var ute uh, ja. från ingenstans. Jag uh, tycker in, att den är... Även om är lite skumt uh, att göra en komediserie av andra världskriget så so det är någonting härligt like, med mm. den denna. Jag älskar den här brittiska... Spionen som ska spela fransk polis. För det blir lite omvänt där. För de snackar ju engelska med lite fransk brytning. och så ska, kommer en brittisk spion in och ska prata franska. och då blir det gudmoing. Mm -hmm. jag måste tärke känna att som. Det är ett pinsamt här, som ett stort fan av engelsk komedi så har jag inte knappt sett en minut av den här scenen. Ja, ja det är en, den, den är verkligen där om jag förtjänar att vara med på listan eller jag har ganska många där som skulle kunna vara på plats 10 det finns många bubblor, det här var svår lista att komma fram till kan jag säga ja, jag tycker alla listan var svåra det blir lite att man glömmer bort är en film som man kanske ja. faktiskt tycker plätsar på listan egentligen Och sen om man alltså, går in i det med olika inställningar också. man ska köra det man tycker är de bästa som har gjorts eller mm. det man skattat det mest som alltså mm. är personliga favoriter så det är lite tricky och här blir det ju de serier som har fått mig att stanna upp och sätta mig ner och titta ja. på det. Gråta liksom, och... av skratt, topp tre. <laughs> ja. Det behöver inte liksom vara de absolut bästa som har gjorts, utan det är mina favoriter helt enkelt. Ja, du blir mer och mer så alltså i komedin. Det är det mer personliga preferens. Ja, precis. Mindre objektivitet. För, det vara, för det, där, där är ju också där är svart komedi och... Frans, uh, Frans, <laughs> och, och uh. det, det är min nummer tio yeah. Det är nummer tio Max Då har jag en liten sketchserie Som kom ut i fyra säsonger Mellan 1987 och 1995 yes, Mr. Drip tells me that it's one of the most Mature and exciting poems He's ever received from a pupil Don't suck your thumb boy I'm well, not so Nej, det var bara ett general advice for för framtiden. <laughs> Fry and Lori innan dessa två herrar blev globala namn. Mm. Stephen Fry Hugh Laurie. Hugh Laurie är mest känd som Dr. House i sig, House. Precis. Stephen Fry doppat sina de flesta vatten. En manusförfattare ska spela. Väldigt intelligent tycker jag. Ja, inte oss en Ja verkligen, Han, hans Vokabulär mm. skojar man inte bort om man ska säga. <laughs> Inte hans hjärna heller äh, mm, tack, Och de tillsammans skapar Väldigt mycket stor humor Till exempel i den här serien Och mm. i och Orm och Alla grejer De är, har funkat väldigt bra Det har de gått sina skilda vägar Men uh, som roligast tycker jag Faktiskt som varit att de var tillsammans mm. Jag ja, saknar för... en House är ju en sån här serie som jag mycket väl kunde ha haft på min lista med och mm. totalt glömt bort när jag har suttit och knapat på den. jag såg ut lite då faktiskt. Eh, men det är där jag känner igen Jolari mest. Ja. Så det blir ju lite så när, när man förstår är liksom, är han har ju varit med i en sketch-serie. Liksom. Han är ju egentligen en tramsbyxa. <laughs> ja. <laughs> ja, verkligen jag har ett väldigt fint inhop i vänner också tycker jag Aha, jag har Som... så långt Det men... wow. <laughs> har passagerare på um, han blev förbannad på um, Jennifer Aniston <laughs> Lå, alltså, jag tänkte... Väldigt, väldigt... sent till senare ja. ja, Jag tror den är ganska tidig faktiskt Aha. Kan vara första säsongen Nej, nej jag låter väl ju Ja, moving on Ja går vidare till plats nummer nio Mean, Normanie är också en brittisk serie. Hey now. I think it's time, Richard, that you complained. About what? About these wrong numbers for the Chinese takeaway. You must ring the ambassador. <laughs> what ambassador? The Chinese, of course. För är något på jag känner igen titeln för tv-tablåer på 90-talet Men jag har ingen aning om vad fan det är <laughs> Eller på engelska Keeping up appearance Aha. Det handlar om ett gammalt par Som bor ja, Genomför året i England Den här tanten I det här parat Hon är väldigt så här Att allting ska vara så snyggt Och allting ska vara fint Runt omkring mm. Hennes namn och allting för de heter Bucket. Men enligt henne så är det Bouquet. Ja, klart. <laughs> och just för att hon ska vara så här fisförnamn och fin i kanten och allting så hamnar hon i väldigt konstiga situationer för hennes syster och svågor och allt det där. Det, det, det är riktiga white trash-människor så. Ja. <laughs> Hon tvingar dem att parkera liksom långt ifrån och ja, hon, hon vill inte synas med dem nästan. Ja, <laughs> och därför hamnar de i uh, lite prekära situationer om man säger så. Sen backar till bouquet, det är jävligt på Men det är lite så, hon bjuder alltid in grannen på te och uh, grannen är vet liksom att man, man får inte göra sig och så när man är runt omkring den här bouquet-damen. Mm. Ja. så hon blir alltid nervös när hon blir inbjuden på kaffe ja. eller te och då slutar ju stort sett med att hon typ tappar kaffekuppen eller <laughs> uh -huh. vad som helst då. Ja. blir nerklankad ja. och det blir ju alltid att hon försöker alltid undvika henne men ja. <laughs> <Gilt>. <laughs> ja, det, det är en helt underbar serie okay. med, som driver med överklassmänniskorliga uh, alltså eller människor som tror att de är överklass men inte är <skratt> det. Har ju klassystem i England också, som yeah. inte har ta det här på. Det <skratt> ja precis. när alltså, de vill vara fina i kanten men det blir inte riktigt som någonting, så någonting <skratt> säger ja, Det är så jävla tacksamt att jag kan med ja. det också. Ja precis. En passerfallt liksom, han vill han är arbetarklass liksom, men han vill vara <skratt> överklass och kämpa om nedbara klor för att ta sig in i fina salonger. Det är det Max, nummer 9. Band meeting. Brett. Yes. Jermaine. Also yes. Murray, present. Of course. Right. Oh yes. Item 1. Uh, oh good news. Your CDs made double platinum in America. What? Are you serious? How yep. that happen? It was crazy dogs. I it sold 5. It's crazy dogs. Sorry. Den nyseländska slash amerikanska HBO-sägen Flight of the Conchords. Ah. Mm. Fantastisk uh, Jermaine Clement och Brett McKenzie Spelar Jermaine och Brett Som uh, Med hjälp av sin nyzeeländska Agent försöker ta sig in på Amerikanska Skivmarknaden, försöker slå i New York De är en uh, folkmusik Med ett fan <laughs> Ja, det låter lucka ja, redan. Det bästa. Jag har tänkt säga det, men ja, det är fantastiskt fantastisk... Det är så jävla humor. Och de har ju sina låtar också som de har jobbat på. Det är ju, de har inte skrivit den här scenen över nätverk. De har ju jobbat på <laughs> månedsätt och på sina nummer. Det är vissa mm. musikvidor som sticker in här och där. Som såklart utspelar sig i deras fantasier. <laughs> <laughs> För mig och, ja, men det är skönt när de Utarbetar Manus mm. på det sättet Så det inte blir väldigt mm. Snabbproducerat Nej, precis. Och det är så perfekt När alltså, det utspelar deras fantasi Och deras musik och när de framför det så är det bara blah. blaha <laughs> <laughs> jag, jag, jag ser ett femliga avsnitt framför mig Typ sån här talent show Mm där uh, Peter Griffin och hans fru Lois står och sjunger en riktigt fin hippielåt. Alla Don McLean eller något sånt här. Mm -hmm. men, uh, Larkin Pai-killing. Ja. Mm. ja men lite lite den här, det här stryket som står och spelar på sin elitär. Det låter jättefint. Men uh, i själva verket så har du bara fått säga deras... Mm. Det är engelska musik hur, hur, i det. Ja, det låter till deras i Men i själva verket så står de bara och skriker och ja. har sig. Låter för Ja Det är fantastiskt. Vi får guest-spel från Art Garfunker som mm. snor någon snurrande flickvän. Jag har sökt. avsnitt till det. är vid Bowie som hemsöker någon som drömmar och försöker <laughs> påverka hur man ska göra. Vad är det mer Edgy? Nej. Det kanske inte så bra Att man ska applicera det på verkligheten ja. men jag hade en, oh, Jättebra, bara två säsonger Hittills inget mer Men de turnerar fortfarande tror jag Vi mm. får se om det blir inte mer Men det var två vackra säsonger 2006 till 2007 Och eh, ett av HBOs Jag ska säga hög, kan man inte säga Topp komedier Vi återkommer faktiskt till HBO och komedier men först ska vi gå till nummer åtta, mm. Nummer åtta är... Manuel Towers, how are you? It's nice today. Good. Goodbye. Pang i bygget. Hej. Med John Cleese. Mm. Ingen serie jag äger på DVD eller någonting fast har den så jag kan titta på den där. Men så fort han har gått på TV4 och sånt här så har man fastnat. Mm. Och jag tycker det är fruktansvärt trevligt. Ja, det är jättebra. Manuel. Att de flera månader med varje, alltså manus till varje avsnitt. Mm. Jon Cleese och Connie Booth, äkta äh, makar första säsongen, andra var de skilda men de lyckades ändå jobba ihop. Ja, det, det är... Men han är ju ganska van vid att jobba med spända förhållanden. Du vet man ju sen, man de var inte riktigt ja. vänner, men de hade en kreativ respekt jämfört mm, med absolut. varandra ju. Så det är mycket dig som gör det ju. Ja, om man tycker likadant om allting så kanske det blir lite utvattnat. Men ja. om man vågar stångas mm. så kan man få fram en, <laughs> en diamant. Och Jörg är ju. Uh, han är ju mm. <laughs> hans kroppsspråk är ju helt underbart att titta ja, på. på så. Han är inte så de lägger stång då så blir det snörrig inför när de kommer in <laughs> potentiell guldgäst. Ja. och så när det blir fel där emellan. Ja. Perfekt när han tror att när han tålamod med är... Rudrin och han bara köper <går> annars. Det är fantastiskt. Starkast mine själv ja. hamnar i sitt ideal och tittar på så ja. jag, jag älskar sådana karaktärer. <laughs> lite underdog. <Ja>. Boldrick, <laughs> lite, liksom. lite, ja. lite lite kåkade, ja. liksom Ja. Han är den som har mest hjärta liksom. Som får stryk <laughs> ja. får han, glömma... han gör, han gör bara som han säger Eller försöker åtminstone Ja precis Får inte glömma Conny Booth som Polly Och eh, Prunella Scales som Sebror ja, Som är en ständig nagel i ögat på buzzle. Stackars Bessel <laughs> Bessel <Buzzle. Buzzle. laughs> Han rycker till <laughs> hela mainspel och alltting på ämnen. Jag tänker det är helt undbat. Det är nu motta max. Min motta är. Uh, no no, bad suggests that you know it's evil or something. You know it's not. It's it's poor. It's rubbish. You know it's it's it's shit. It's a shit sitcom. It's a shitcom. Well, oh we've sorted that out. Thanks very much. That's the career over. <laughs> that's what one of the reviewers said. <laughs> Extras. Ah, uh -huh. oh, Richard Gervais and Duvassus, Stephen Merchant om statisten Andy Mullman spelar The Rookie som uh, kämpar sig fram i showbusiness mm. i mindre eller större produktioner Härliga kameos av stora Skådisar också. Ja, verkligen jag Gillar verkligen Ben Stiller i hans Ja, cameo. den stillas, är väldigt dyg skriver om sin karriär en äh, äh. riktig asshole Ja, <laughs> ja det är väl bra att säga Ja, verkligen jag tycker mycket om den slags arvinget till äh, The Office. På något sätt. Det är helt två olika serier, Men äh, Jag tycker väldigt mycket om den. och äh, Det är lite samma skrut och korn, ska man säga Lite mm. samma... Samma skämskudde. Ja, precis. <laughs> lite så här pinsamma situationer på samma sätt. Och... Uh. Lite så. Eller? Ja, ja. Liksom man sätts i jävla situationer som inte är helt lätt att ta sig ur. Och så vagar man djupare hon sig själv Och jag att den skummer i. Och uh, Ricky och Steven här Har väl skaffat sig lite vänner show business. efter extras För de tog en jävla fart Och uh, seglade över världen Så de kunde utnyttja detta faktum Och skaffa sig legitima Just... cameos Från stora Och jag tycker Samuel L. Jackson David Bowie, Ben Stiller Ja Framför Kate Winslet gör ja, en fantastisk pre äh, prestation som hon spelar Nuna. Som, och Kate är lite snusky. En full mun. Och, ja, det var ett minnesvärdigt <laughs> Och precis som du och så var det två säsonger på sex avsnitt varje- Och så avslutade de med en uh, julspecial. Och de gjorde det med Roger. Vi fan var bra. <laughs> jag skrattar och jag grät. Och jag tycker jag då har man lyckats med sin komedi om mm. du kan framkalla både både vara jobbig, både tramsig <laughs> tramsig flamsig och lite liten på slutet, det är skitbra och ja, man vet nog att avsluta i tid ja, okay. och det ja, respekterar jag väldigt mycket att det är bara mjölkakon mm. ja men det är bra det blir tre Ja. Mm. och en special och då går vi vidare till nummer sju men nummer 7 är The point is, it's just dinner. You'll go, you'll bore her to death, you'll come home. Yeah, I know, but I want to look good while I'm doing it. It's fine. Just relax. Be yourself. Yeah. Yeah. Okay. Oh, uh, uh, you think I should bring some condoms? Why? 2 and 1/2 men. Eller 2 and 1/2 men. Och då ska jag säga förra säsonget till Wetta. Mhm. Mm men Golden Years. So. Ja, det ska jag säga när uh, Charlie Sheen ja, ja. för jag, tycker, jag är ett stort fan av Ashton Kutcher men nej, jag tyckte att serien tappade efter detta. Mm. Inte riktigt hans film men det kändes som de kunde ha lagt ner där efter säsonget. Eller tidigare för den delen. Mm. Men äh, Jack Laurie som producerat ganska många ja, serier. Väldigt framgångskrika serier. Jag. Ja, <laughs> hans humor gillar jag på något sätt. Mm. Jag vet inte Och sen Charlie Sheen Klockrej <laughs> Som mm. alkoholist <laughs> Jag tror att han spelar en Nej jag fastnade inte riktigt ja. Jag tänkte att oh, Charlie Sheen är en av mina första Idoler inom filmen <laughs> ja. Tack vare de tremskattörerna Och Hot Shots och Young Guns Ja precis Jag, tänkte, jag guld, men, ja, fastnade inte riktigt på den kruken ja, Nej Ja, du, du är inte riktigt för, så för sitcoms, va? Jo, alltså, ja, amerikanska kan jag vara välja men ja. äh, det finns undantag. Men är den har sedan kvalitet. Och, mm. äh, absolut. Ashton skulle stannat på 70-talet, eller? <laughs> ja, precis. Ja, det, det jag tycker är roligast i äh, perioden med Ashton Kutcher var ju när Mila Kunis. Mm. Kommer att spelar som han inte tillsammans med idag. Oh, fan. Ja, just det. Mm. Men uh, annars uh, är jag Charlie Sheen-fan mm. när det gäller den scenen i alla fall. Och Tina. Och hans jobbar jag bryr John Cryer fick är, en slags andra karriär här efter. Uh, <laughs> vilken var den filmen? Hughes, uh, bro, uh, Breakfast Club. Nej. Uh, St. Sankt Fire med då. Det var inte det jag tänkte på, men... Jag vet vilken du tänker på om jag har på titeln. Ja, precis. Jag tycker det är rätt härligt att den uh, klarar ut sig eller klarar ut sig till sig själv från uh, John Hughes-filmerna under något maskerad avsnitt tror jag. Ja. Yeah. Okay. <laughs> Blinkning. Men uh, annars så... Uh, jag gillar den. men... Den har sina skavanker också. Den kan bli, bli lite oväntad i slutet. Men mm. Mm. Har den räckt sin en då? Ja. Yeah. Mm. Det blev väl 12 säsonger. Så det blev väl fyra säsonger med Aston Kutcher. Miley Cyrus hade väl lite litet håll? Ja, den hade en uh, liten cameo. Får den vara fan av scenen? Ingen aning. <laughs> Ingen aning. <laughs> det är smutsigt i Hollywood. Ja, jag vet inte. <laughs> Jag, jag var inget fan av Venus insats eller sån eller. Mm. <laughs> nu vill jag höra Max nummer 7. I can't believe this game is still going on. It's 2 a.m. What if someone gets hurt? And the police come, they'll think I'm a bad dean. There's classes in the morning. This has to stop. Put me in the game cuz I'll take everyone out. I play paintball three times a week, bro. I'm mean, one of the douchebags brings in his own equipment. But it wouldn't be fair. You're not a student. But you can change that, can't you? Huh? Amerikansk community is är community. They're... Joel B McHale. Thank the Alison Bree, Chevy Chase. Precis. Uh, Donna Glover, etc. Fantastisk uh, uppsättning av uh, Skådeshals. Gör verkligen uh, tecken av varje uh, karaktärer de är, är då lite dropout som hamnar på en uh, community college och tvingas uh, samarbeta för att uh, ta sig nära från på något sätt mm. att gå vidare i livet och uh, till början verkar det som en ganska traditionell sitcom men uh, det utvecklas och uh, det ballar ur <laughs> på ett bra sätt <laughs> de, ballar ur. Nej, men de hittar sitt egna sätt och, e e ett avsnitt som handlar helt om att de spelar Dungeons and Dragons något annat som är en pastiche på Jag typ på uh, Apocalypse Now eller någonting de, mm bilda två uh, filt... vad ska man säga inte kud kudkrig ja inte kudkrig kud, det kud, har inte så fort Filtfort. vad ska man säga ja fort ja fort, fort med filtar och uh, den slags som en berättas som en krigsfilm <laughs> lite som dokumentärt ja alltså. de hittar alltså nya vinklar på det här tiden och det är så jävla utflippat på ett par sätt och uh, jag kan inte nog rekommendera de första ja, tre säsongerna. Jag, jag har sett ett par avsnitt så men jag tyckte de var väldigt roliga. Jag gillar liksom hur de är, har respekt mot filmer och serier ja, det är så, så, så, så otroligt där. mycket alltså populärkulturella referenser. Ja precis. På, äh, ganska subtilt sätt ändå. Ja. Så inför <här> och jag får mig, Chevy Chase, sa att han fick, de första, fick sina första positiva recensioner på 40 år. <här> Så, bara det. Sen hamnar han och Dan Harmon, skaparen, i luven på varandra och hade ett typ offentligt grej som var rätt otäckt. Oh, Så Dan Harmon hoppar av och de fortsätter att bli inte lika bra. De första tre säsongerna är jättebra, men sen blir det lite haltande. <här> Och sen skrevs Chase ut ur serien Den har man kommit tillbaka och avsluta, Men det blev inte lika bra ändå De, de bägge behövdes helt enkelt Ja, jag tror det faktiskt mm. Men de första tre sångarna, fem av fem Har du missat den? Kolla in TV6 har missat den, men äh, Låt inte det <laughs> Kinder ja. Finns det ute? Go fetch! Finns säkert på någon streamingtjänst Absolut Över till Alex nummer sex Min nummer sex är remember me, Bundy? No. The one you insulted? I'm sorry ma'am, you have to be a little more specific. You made fun of my weight. You called me a giant seal. Well, let's see, I had four elephants. I had a rhino, who wanted some flip-flops, had a manatee. Yeah, yeah, don't remember any seals. Can you jog my memory? You know what jog is. That's what you do when the ice cream truck is pulling out. Vår värsta år? Oj! Eller Married with Children. Ja. Kan ha oväntats uh, med tanke på att det har gått om och om igen på Sata TV, 3 och alla de här ja. kanalerna. Men uh, ja, jag tycker det är lika roligt för en av Goringasten. tur du det? Du skattar högt dessa. Alltså. Ja! <laughs> de är så jävla elaka mot varandra, men där är någon konstig form av värme i den här serien alltså mm. man, man ser, där det, det finns avsnitt där de typ separerar men det slutar alltid med att de inser att de saknar varandra och mm. sen är det tillbaka till Kelly flyttar hemifrån typ nej, men det är något avsnitt där Al flyttar hemifrån också mm. de separerar på riktigt han flyttar till något någon lägenhet vid flygplatsen så att mm. Nej, varje gång ett plan ska landas så <laughs> rasera hela lägenheten nästan. Det är kul att både Nil och, och Keito Segar har fått nya karriärer ja. på äldre dagar. Är Modern är Family och Sam Savenwick. Och, och uh, Bud kanske inte så mycket. Christian Eppregret har blivit <laughs> klart klart hos men Bud. Vi pratade ju faktiskt om luftens hjältar i, ja. uh, ganska nyligen. Ja, han den ville? Uh, Nej, det är inte ofta så jättedå dumma i Bumbibjörnarna. Han, okay. han är David Faustino som spelar ja. Bud. Han har ju faktiskt rö rösten som Kevin. Det är den här pojken som spelar, som är kompis med Bumbibjörnarna. Mm. Det är David Faustino som är i rösten mm. Fast det är inte så mycket fel att <laughs> Kan jag nu stänga helt lite? Ja. Han har gjort något inhopp i Entourage. Som mm. jag också faktiskt glömde i... Uh, ja, men var på sämre den egentligen? <skratt> ja, jag, jag skulle nog faktiskt kunna lyckas få in den på topp 10. Mm. De, de sista platserna där. kanske Kanske heroes och Heroes. Just för att det, det är lite bakom klisarna på film och sånt så gillar jag det. ja Honorable mention. Den, <skratt> <skratt> det jag I, I fel avsnitt. <skratt> ja. Men... Ja, jag tycker det är helt underbart med den här elaka humorn. Ja, det är ganska ovanligt i amerikanska ja. sitcoms. Den pissar på den amerikanska drömmen på något sätt. <laughs> ja. Hårt men hjärtligt. De, de, de, de är ju white fashion. Hon beror sig inte ett skit ja. vad det har människor tycker. Hon ingenting från avsnitt <laughs> till avsnitt. Nej. <laughs> Det, det enda jag kan tycka är lite tråkigt med denna serien är att uh, den går ut vidare direkt. Nej. Det en, I stort sett den ena gången de gör det är att uh, det är kanske någon karaktär som byts ut. Mm. Som grannen Dar, uh, Darcy. Ja. <laughs> Marcy, <laughs> Marcy som uh, vars man från första början sticker för han ska bosättare sig i naturen och blir någon luffare typ. eller står jag. Jag på nationalpark eller vad jag skulle, skulle göra. Ted? Eller? Nej, Nej. Jo, det är killen som hon gifter sig med senare. Som ja, faktiskt ja. kommer in för att lura henne. Men på något sätt så blir han fast. Det var att han ser ut lite grann som Teddansan som jag tänkte med. Ja. <laughs> Ja, vad heter han? Jeffersson Jeffersson Jeffersson ja, Jeffersson <laughs> och så gifter han sig med Masi ja. <laughs> och liksom den här kemin mellan Ed och, och eller ä, Al Bundy och Masi, det är klockrent mm, mm. <laughs> och de hackar på varandra hela tiden, Kicken legs och jag tror att sån folk. en Ja, precis. <laughs> alltså, nej, jag tycker att jag är yeah. helt underbar. Yeah. Lökigt som skärmigt kan jag yeah, tycka. Ja, precis. Ja, <laughs> yeah. det nummer sex. Oh my god, who the hell cares? Family Guy. Mm? Det kan man inte exkludera. Jag har ju skrattat. <laughs> gråtit flod av... <laughs> ja, alltså, jag har sett allt, men... Uh det jag har sett uh, knässvag av skatt varje <laughs> gång. Det är fantastiskt. Äh, för där gjorde jag äh, ett val. Äh, för jag, jag skulle mycket, jag skulle kunna ha den på min lista också. Mm. För jag tycker att den håller typ samma klass som skenet bedrar och alla, alla, alla ämliga män. Kanske till och med bättre. Det där har ingen någonsin sagt. <laughs> <laughs> Men äh, kanske till och med bättre. Mm. Men så känner jag att de andra är lite mer äh, speciella att mig. Och jag, ett tag när jag skrev listan så glömde jag faktiskt bort den. så kommer på den igen. Men så glömmer jag bort den mm. och på den igen. Så tänkte, det är nej. Det är ju också det, med den. Jag förvann en liten så, så ja. känner jag att Max gillar ju också den här serien. Så han tar sig med den. Okej, du gjort <laughs> ja. friskt. Annars så var det viktigt att få med den i bubblarna. Ja, absolut. För jag tycker att den kunde lika bra hamnat som nummer nio på min lista. Mm. Men det kämpar ju också lite med att vissa ser jag såna toppar och dalar liksom. Mm. De är väldigt bra och sen kanske lite svagare. Medan vissa håller igen kvalitet och hur ska man jämföra dem med varandra? Ja precis. Och därför hamnar den här för den, är, den skiftar lite. Men när ja, den precis. får man skratta så är jag nästan dödförklarad när jag har klart. <laughs> alltså det det är väldigt mycket guldglimtar i den här serien. Mm. Sen kan jag känna att problemet med serien är att han kan dra ut på sketchwar lite väl. <littet> <littet> jag tänker ju framförallt på den här scenen när han ska bli av med den döda grodan. i. <littet> försöker få ut henne genom fönstret utan att Liksom fysiskt, fysiskt ta på grudan själv. Det. Det. Det, liksom, det pågår i evigheter och han få ut den här jävla grudan. Mm. Det, det. gillar att det är så jävla gränslöst. Det är uppenbart inspirerat av Monty äh, Python. Och så jävla My bananas. Simpsons. <laughs> ja, lite Simpsons. Så, lite Simpsons ja. heter Python. Just det ja. att de kan liksom lägga upp en handling för ett avsnitt. Och sen halvvägs in i avsnittet så byter de spår helt och hållet och då kan man slåss med en stor kyckling eller Jag <laughs> det ganska av ja, men, men det är det som är grejen då så att är det liksom meningen att det ska flippa ut så eller är det för att fylla ut? För, jobbet. <laughs> fylla, fylla ut? för att dra fylla ut för att de inte har tillräckligt? Nej, ja, ja, det här jag i historien. Slänger skatter och så att knäna viker sig så. <laughs> ja. Och de här Star Wars specialerna är oh, ju helt underbara Ja, verkligen. <laughs> Äger de på DVD allihopa? Ja, yep. men fina. DVD bara. Oh, fancy ja. schmess, yeah. <laughs> <Yeah. Yeah, precis. laughs> jag har vi. Ja, precis. kan kom kanske senare. Annars förstår inte jag varför jag inte ska få dem. Jag vet inte. Jag är jag, jag, jag lite kylig där och väntar uh, till en samlingsbox. Mm, det kan vi det. Det är lite det jag gör nu med de nya Star Wars-filmerna som kommer också. Mm. Därför har jag inte köpt... Uh, du kan du sitta och vänta Force på <laughs> Det kan du vänta några år Om du ska ta alla ja. stores Problemet är Att jag har ju Redan köpt ett x antal Såna här boxar Så mm. kommer nog jävla kampanj På cd och så bara... Ja, Det måste yeah, man. mig right, Jag köpte, köpte Prequel-trilogin Varför säg Sen kom ju en DVD-boks Med de gamla mm. Och sen kom en Blu-ray Med alla sex filmer och, mm. och då fick jag skaffa den Då mm. blev det helt plötsligt En massa filmer man skulle sälja Och bli av med. Och nu vill jag inte göra det misstaget igen att jag köper dem en för en utan nu ska jag vara lite kylig och vänta tills en trilogibox kommer ut med massa massa extra material Räkna inte in Rogue One där Nej, den, den, den kan man köpa support. Den kan jag köpa separat. bra mm -hmm. <laughs> Vi ska vänta ett par år till en <laughs> ny Ja, yeah, det måste jag göra <laughs> Let's get it, I ja. yeah. Vad var vi listan egentligen? Family Guy Oh, no Just vad vi snackade om deras mm. Star Wars versioner yeah. Det kunde lika, lika bra varit med i Det var det uh, så Alex nummer fem I wish I could see her naked I wish I could see her naked I wish I could see her naked And down on all fours Haim, <skratt> met your då Mm Så <laughs> <laughs> <laughs> so hot Inget, inget du följer smaken för Nej, absolut inte Ja, jag älskar barnestinsen. Mm. Hur kan man ens <laughs> hålla Han är han är mer komplex än vad han vill. Alltså ja, nej, han får ett djup ja. allt efter somen Man Ja, absolut. Okej. Okay. Ja, får reda på lite varför han blir som han blir. Det är blir ja, det blir lite redemption scen också. Vad mm -hmm. ja, fan säger han? han ett djup för att få en chans. Absolut, det tycker jag. Mm. Och just för att äh, han spelar sig av äh, Neil Patrick Harris som mm. är homosexuell också mm. i verkliga livet. Eller B. Jag, jag, jag kanske ska... Vi säger B. Ja, jag får med äh. B. Mm. Och han gör det så jävla bra. <laughs> <laughs> det, är, ja, det är i stort sett han som håller uppe sig. <laughs> mm. genom han är ju en lite psychic, ju, alltså, men Jag vill ha en jävla arsenal av äh, fina skådespelare. Ja. Jason Seagull är också jävligt mm. bra faktiskt. Men äh, inte riktigt på samma nivå som Neil Patrick Harris. Men mm. absolut. Och så Allison Hannigan mm. som verkligen inte ville jongla med Jason Seagull fast de är gifta och allting just för att han röker för mycket. Jason Seagull. Men du är verkligen det? Ja. Såhär. nog gifta? I serien. Ja? Yeah. Ja. Yeah. Men äh, då, så Hennes karaktär vill inte hångla med honom eller hur? Nej, här Al Hennigan ville inte hungla med i sin Okej. För han stank alltid cigarett. Okej, okay. ja men det, det var en, Det var en äskupp på... Och... Vandrar en Ja. <laughs> det är en jävla bra serie för att de faktiskt har redan från början spelat in bitar av sista avsnittet. Mm -hmm. så, att det nice. så de hade faktiskt redan ett början och ett slut så lade de till oh, det i mitten. Far, nice. Det är så det ska vara. Mm. Utan att bli anstängd. Nej det där, nu försökte ni <laughs> för mycket. så Utan att de försökte för mycket. Liksom, att, ja, alltså, de, de, de kunde dra ner på det givetvis. Alltså, att ta ner på antal avsnitt per säsong. Det är, det är en sån här serie som hade 20 avsnitt minst per säsong. Kunde lätt dra ner till mellan 10 och 15. Mm. Och kanske dra av en säsong eller två. För jag tror att de slutar på nej nej säsongen blev den på. Ja. Men uh, helt underbar uh, där är en uh, i ett avsnitt om gårletare efter ett, en uh, hamburgare som är så uh, risig men så som Jason Segel sitter och förklarar den här perfekta hamburgaren. Är, äh, det är den vattnas i munnen när han sitter av liksom den epikal. <laughs> Jag är inte så glad för att men när han sitter där och förklarar så blir han fan nästan sugen på sälskorken. Det mm. helt underbart. Mm. Och så alla de här knepa grejerna med liksom att han, han blir aldrig dålig på foto fast han försöker. Mm. Och, och Jason Siegel som jag har allt för att vara snygg så hör alltid dum ut. Mm, Visst? Nej, det är kul, det är. Jag, jag, jag älskar den. Ja. Jag har sett en del. Jag har aldrig riktigt gobskrattat men jag tycker att det lite mysigt. Ja. Så då ska vi, vi ska göra det någon gång. Vi ska sätta oss ner och säga dessa ihop. Då ska jag försöka få igång dig. Mm, jag sitter och avskarvar och du kanske sitta lite och titta lite snett på och knoga. På Suka och stöderna. Nej, <laughs> ja, men eh, det är nummer fem, ska jag. this, all right? Well, I'm in the doctors office earlier. There's a guy sitting there, a skinhead, okay? He looks at me and he says, What the fuck are you looking at, Jew boy? Fucking faggot. What? what? What? What you do? What I do? Yeah, what you do? I slunk out. Curb your enthusiasm som ska, lugnt Larry på svenska. Ska jag komma tillbaka nu tror jag. Ja, yeah. mm. Min säsong på grej. Första sedan 2011 tror jag. Mm, jag, tror jag det var ett tag som jag var. Mm. Sett något. Några delar från uh, TV4 komedi tror jag. Mm. Men uh, aldrig riktigt fallit mig smaken. Nej, det <laughs> behöver du inte göra. Det är acquired taste. <laughs> det är mm. ju Larry David som tillsammans med Jerry Seinfeld gjorde gjorde Seinfeld och eh, you're man kan thing. väl säga att det här är lite som Seinfeld fast ofiltrerat eftersom mm. det HBO den kan komma undan med lite grov. humor mm. <här> och liksom sätter fingret på mänskligt beteende, sociala situationer hur man <här> kan fugga upp dem <här> <här> och hur orimliga människor är ibland och ja. och då Larry David som spelar en slags ja, osensorerad version av sig själv han är en slags superhjälte. Han uh, är den som Larry David hade varit om han inte hade haft en uh, självkännedom. <laughs> Eller något filter. Så det ledde till många pinsamma situationer. Och, uh, det här är fantastiskt. I love it, I love it, I love it. många jättebra yes, gästskåddesar och sånt. Mm. Jag Till exempel. Yeah. Är det inte något avsnitt där alla från Seinfeld jo. gäster var så. De snackade om att Ska återuppliva jag... serien. Ja, <laughs> Lite på yeah, den senaste ja, precis det är närmaste Seinfeld reunion vi kommer har då sagt och ja, det kan jag tycka är riktigt för det hör, hör hemma på 90-talet det var en jävla trevlig säsong alltså. och uh, sen har vi en säsong som cirkulerar kring ett ämne vi har pratat om tidigare mm. nämligen uh, The Producers där mm. David Schwimmer och Larry mm. David ja, ska sätta upp nyuppsättningar av <laughs> Producers i regi av Mel Brooks som spelas av Mel Brooks <laughs> det är en väldigt snygg säsong som avslutas på så här snyggt sätt alltså. att de har räknat med nu spoiler, så de har räknat med att det ska bli en katastrof Precis som mig, det ja. Producers <laughs> Och så vänder och så blir det en succé Ja, ja det är så jävla snyggt Det är väldigt snyggt skriven Och precis som i Seinfeld så är det alltså, förra, de kan starta upp flera olika historier i ett och samma avsnitt och sen så knyts det ihop så jävla snyggt i slutet när allting är sammanstrålar liksom det uppskattar jag verkligen, det är snyggt, <laughs> snyggt manuskrivande. Ja. Mm. Jag älskar Larry. Sen måste vi ha en honorable här till Larry Charles, som har uh, vet med på törren här också. Han, uh, han är duktig, det får man säga. Mm. Han representerar ju Borat och Bruno. Han jobbar med Seinfeld och entourage och uh, vår gemensamma favorit, uh, Religious. Åh! Oh. Ja. han kan. Ja. Gubben kan. Mm, vi ja, har kurb på femte plats. Vi gör Till min nummer fyra. Yes. Min nummer fyra är. I don't even know how I would go about it. Oh, oh, oh what I do is uh, I look a woman up and down and I say, Hey, how you doing? Oh, please. Hey, how you doing? <laughs> Vem Hmm. Ja? Yeah enten en helt impopulär serie. Nej. Jag var, jag var inte så frälst i den. Eller jag, jag la inte energi på att upptäcka den heller. När den kom och gick. Utan jag upptäckte den efteråt. istället. Ja men du växte inte upp med kanal fem heller va? Precis som jag. Nej. Men äh, jag hade nog kanal fem när de sista mm. säsongerna gick. Mm. Men äh, ja. Då hade förmodligen tåget redan gått. Alltså jag, mm. jag skulle kanske varit med från början. Mm. För det är de första säsongerna jag tycker är roligast. Ju. Mm. Och framförallt den andra. Och jag, jag, jag, jag, är, jag är skitsvag för de här dumma comic relief-karaktärerna. Som Joey Så. och Phoebe. Ja, och framförallt Joey. Phoebe kan jag tycka är lite jobbig. Mm. Men... <laughs> Joj däremot, alltså, precis, precis som så en riktig mansgris How you doing? Ja. Det är på gränsen, det så här för att gå ut på gatorna <laughs> Precis Det liksom en, en en skådis som verkligen får kämpa mm. Jag tror att jag får lite hybris när han kommer med serien Days of Our Lives ja. Våra, våra, våra Bästa år heter han. Ja det och kvar lite hybris. <laughs> ja. lite så. Men det är så vatten och huvudet. Ja. Ja, men jag men jag älskar värmen och jag ser vänner som faktiskt blir så omvarmade och de kan, kan reta med varandra men i slutändan så hjälper de varma. varandra. Mm. Ja, det en... jag. tycker <sighs> jättemycket om den. Jag har sett hela. Jag är nästan halvvägs ja. jag gillar det jag ser. Ja, det är bra. Nej, <laughs> <laughs> ja, men har ni inte sett vi ännu, som jag antar ni nästan har gjort, så ta oss igen. Mm, absolut. Men eh, max nummer fyra kanske. Are you the brain specialist? <laughs> <laughs> Hello! Monty Python's Flying Circus. Mm? Mm. Har du ett gäng som knuffar på gränserna för vad... Hon kunde visa på David komedivägen <laughs> Ja, verkligen Och det var ju väldigt speciell humor Det var ju ofta så att antingen gillar du det eller hatar du det Ja, det är ju absurd sin helvete ja. och Det är ju liksom tramsigt och intellektuellt om något annat Det är ju en gränslös komedi på så många sätt Att de saknar gränser Nej, <laughs> Nej men alltså, allt var inte jättebra Alltså det är ett lite ojämnt Det bästa mm. är det bästa komedien jag kan tänka mig Sen är det en del som inte är jättebra så det är lite ojämnt, därför hamnar de mm. på fyran, men Överlag, wow. Hur skulle uh, humor och landskapet se ut idag om det inte mm. går från Martin Python? Och det de gjorde på 60- 70-talet. På tv. Mm. BBC! Ja, att det hade kom... jag aldrig gått i dag nästan. <laughs> nej, nej, nej. De liksom, äh, driver med allt alltså. Politik och kyrkan. Och... Mm. Men då kanske det är därför de inte slog i USA heller. Just att de drev ja, med de kyrkan. Ja, de slog det, fast det var lite mer un underground-rörelse. Mm. Ja, är för attisterna i USA är väl en underlägsen majoritet egentligen. Mm. Men kanske något senare det har det blivit så. Ja, kanske inte var riktigt så på 70-talet. Det börjar väl slå sig löst där med flora på år lite så... Ja, precis. Att komediken har inflytande på det sättet. Så. Att de inte backar liksom. Ja, ja men det bara. Jag kan glömma en döda pappegorien. <laughs> Etc. Ja, poli, mm. ja, Jag The Fish slap dance. Ja, yeah. så simpelt och korkat kan vara så himla briljant. Ja, ja verkligen. <laughs> ja, Varså, jag har är... sett det nästan hundra gånger nu. Jag ska så det silly walks, och, ja, ja. Lamborghini och... Argument. Åh. Jag älskar smart. Alltså ja, ja. smart trans. Monty Ja Python. verkligen, jag håller med. Jag gillar honom också men mm. Du kan vira till din nummer fyra. Det är faktiskt en dansk serie som har nämnts tidigare. Hallå, din fede svinman, till att komma kom vidare! Mål hem på den där lövebarn istället för att stå här med man! Din fede jo. Ja, hopp, jag kan inte spela när det är så dålig ja, kan... stämning. Klaun. Ah. Faktiskt uh, inspirerat av uh, Sima där där ju. Som jag inte är så förstås egentligen. Men uh, uh, uh, uh, det är ju väldigt mycket kiss och det det. Liksom knulla och... Äh, liksom den där, sån här situationshumor där äh, han hamnar i situationer som är så... Äh, yep, ja Liksom när man, när man själv bara känner, åh nej. Jag måste gräva mig härifrån så kan <laughs> ja, man bara djupare typ. ner, rakt nedstegande <laughs> ja jag menar som liksom när han äh, är på någon... Äh, jag vet inte om det är Rädda barnen eller någon sån här organisation. Så är det liksom att du, du måste donera två kronor för att ta en kopp kaffe. Mm. Och då donerar han två kronor och ska ta kaffe men inser att kaffe är till slut. Och då vill han ju givetvis ha tillbaka sina två kronor. Ju. Och då står han där med kniven i bussen. och chefen för organisationen kommer in ja det är mm, liksom, ja. Ja, man, man bara känner man låt det nej, <laughs> nej, nej, nej uh, det är jobbigt men roligt samtidigt alltså. det är, och det har kommit långfilmer efter detta också som är <laughs> superpinsamma också liksom. uh, det, är, det är också lite det är filmat lite dokumentäraktigt precis som Siman Läri uh, han spelar sig själv för han är Frank mm. Vam nej mm. Så han är, han är en komiker. en version av sig själv som, ja precis. Vi skulle överleva <laughs> <laughs> Och uh, alla hans vänner är också spelar också sig själva liksom. Jag tror den enda som inte spelar sig själva, själv är hon som spelar hans fru. Mm. Men uh, nej, den är så jävla ridig. Jag så Det ska det kan. Det tycker jag vi ska göra någon kväll. Så drar vi upp grabbarna och så ska vi slå ihop och, och säga clowna. Schemmsgud ikväll. Ja. Yeah. <laughs> Då går vi över till max nummer tre. Då tar vi en uh, favoritrepris. Is there something wrong? Will you stop talking about the war? Me? You started it? We did not start it. Yes you did, you invaded Poland. <laughs> <laughs> Pung i bygget. Eight <och> Towers. <Taurus>. 1975-79, <laughs> första säsongen. Jag vet vad varannan om du inte tagit med i denna ja. faktiskt. Någon slags hejdå har jag väl kvar. <laughs> ja, men det är perfekt. Ja, ja men jag förstår. Jon Cleese från Monty Python liksom. Och, ja. Skräddars ut i <laughs> ja, Skriver man själv ja. Ja, Det är perfekt. Ja, ångesten. Iskan. <laughs> <laughs> och Jon Cleese uh, kropps mm. är ju helt underbart. Han försöker vara folk till lag så att bara bråkar samman över honom. Man kan inte kontrollera <laughs> det. bara <laughs> exploderar. Och när han exploderar, det <laughs> <laughs> det uh, kommer i gullas alltså. Ja, uh, verkligen. Och kan känna frustrationen. <laughs> Man skulle aldrig sig så i verkliga mm. livet när han äh, sätter äh, bilder <laughs> uh. Och även uh, när gjorde stenar på ett tidigt 80-tal va? Uh, 75 och 79. Oj, det var så ett par saker. Jag, jag känner att uh, humorn i är så tidlad så alltså. det känns som dagens generation skulle kunna uppskatta detta också. Ja, absolut. Så, ja, det visst finns ju ja. vi fortfarande på mm. mainstream tv. Det är synd om att jag tittar på dig då. Ja, Jag mm. tror att eh, antingen får jag låna hem boxen från fassan eller så får jag köpa hem den själv så jag har den där hemma. Jag tror att den kostar som väldigt mycket på CD-on. Ingen produktplacering här inte. Ikke. Vi går vidare. <laughs> Nummer 2. Band of Brothers. <laughs> nice. No, What can be more special than having an adequate amount of time to cross the street on your way to buy a tiny Lego Indiana Jones? With our friends moving forward in their relationships, I've decided that we should make progress in ours as well. Oh dear lord. Yes. <laughs> Two years ago we didn't even know each other. And now I'm in your apartment after dark. <laughs> How much faster can this thing go? The Big Bang Theory Okej. Okay. <laughs> det var lätt. Lite... Ja. Yeah. <laughs> uh, jag var inte imponerad av pilotavsnittet. För pilotavsnittet är ganska annorlunda mm. jämfört med resten av serien. Och när jag menar snäckare annorlunda så är det framförallt uh, min favorit, Sheldon Cooper, som är väldigt annorlunda. Mm. För i första avsnittet, eller i pilotavsnittet, går de ju och ska. Donera sperma för att tjäna pengar Och det känns att det känns inte Väldigt, väldigt cooper Om man mm. tittar på resten av serien Så han har förändrats väldigt mycket Men eh, ja det är väldigt mycket värme de, de kan gå runt och vara väldigt Helaka mot varandra de också Men i slutändan så är det Mycket värme och vänskap och allting mm. Det är mycket sånt som driver Ja, <laughs> verkligen <laughs> Alltså liksom äh, att Kjeldon är att han kan vara så älskvärd som en oempatisk människa egentligen. Äh, så. Ja, nästan som har robot. Ja, men liksom vi har äh, en scen där äh, ja, det är jul och äh, deras granne Penny delar ut julklappar. Och då får han bara en äh, servett av henne som äh, hon har tagit från jobb. Och då har hon bett äh, Lennart Nimoy book himself liksom, och skriva hans autograf och då har han gjort det och uh, detta är en serviett som han själv har använt och torkat munnen på mm. Leonard Nimoy när Kjeldon löser detta då, då får man se känslor på honom, liksom, och det, det är helt underbart att se mm. han inser att han kan, <laughs> han kan odla fram en egen Leonard Nimoy <laughs> Och då gör han det han liksom verkligen hatar han hatar mänsklig beröring men här kommer han Penny. <laughs> mm. <laughs> det är, det jag är jag är verklig jag jag vill hata människan alltså det som är liksom en avstängda och sen pressar bara. Just just springa Det Ja. Är helt tro magiskt. Mm. Då vill jag höra Max andra plats. Du blir det lite nevrotisk New York komedi. Oh, I'm sorry, excuse me one second. Hello. Hi. Would you be interested in switching over to TMI long distance service? Oh gee, I, I can't talk right now. Why don't you give me your home number and I'll call you later? Uh, well, I'm sorry. We're not allowed to do that. Oh, I guess you don't no. well, you know fast. <laughs> mm. Efter rekommendation från min klasskamrat och det har varit en del av mitt liv senast. Hur din relation <laughs> i <laughs> det vill du gärna veta Nej, Jag är inget fan av Seinfeld mm. Där finns ett par avsnitt Jag kan tycka om Jag har uh, varit utanför uh, Den här sopnasty Nazi-restaurangen mm. Och kollat Hur det ser ut ja, Även restaurangen de brukar hänga på Marks. Ja. Det är väl till och med samma restaurang Som är med i min tror jag, jag mm. Ut och cyklar Nej, jag, jag tycker att där saknas värmen mm. <laughs> tycker jag ja, Jag kan förstå, Men värme är inget jag behöver Nej. <laughs> <laughs> finns Det finns ju gott om jag. Ja. <laughs> Nej men det jag gillar det är väl, ja, karaktärerna är ju fulländade George Costanza är ju Larry David i någon form Det är ju officiellt ja, Jobbig jävel ja, ja, jag det folks <laughs> som det är Jerry också och och, så, och Kramer, jag, de Jobbiga jävlar allihopa. Nej, nah, jag tycker jag älskar allihopa. Och ja, jag tycker så mycket om att det var kasta mig in i 20 minuters avsnitt och bara hänga med de människorna. Trots dess brister så jag älskar jag dem. Jag tror nog mm. <laughs> Lovable gör det. Lovable rogues. Men, ja. Och det är liksom, det är samma som vi var inne på med Curb, att det sätter fingret på mänskligt beteende och egenheter och konventioner och sånt ja, ifrågasätter det också och därför förvånade det mig så jävligt mycket att du inte fastnar för det här för jag vet ingen som irriterar sig på människor så jävligt mycket som du förutom mig själv börjar började verkligen ringa ja, det, mina klockor ja men det är just därför jag retar mig på dem ja. mm. självhatande <laughs> Ja, men alltså, hade du stött på de här människorna ute på gatan idag, då hade du blivit skit för att bränna på dem ju. Ja. Hade du inte det? Mm, nej, jag ska inte. Hade du stött där i köen till sopnattsin och kommer Elen och... Hur ska <håll> lägga, <håll> jag ska ha den? Jag ska ha... Hallå! Hon <håll> <håll> vill ju retas med honom. Jag vill ju testa den. Hon tror att hon kan få en soppa ändå, jag för första gången med det. Ja. Vad för fan, tidigt. du är dum i huvudet Jag Stensel, han har alltid sitt jävla bröd Vad för fan, lägg ner, gå därifrån <laughs> Forget it, let it go <laughs> ja. ja. Men äh, så, åh. Ja, Det är sådana människor jag, jag är aldrig klart om. <laughs> Jag tycker att serien blir lite bättre med sista avsnittet här. Sista avsnittet? Ja. Oj vad många som inte håller med om det Yes. I mean, Sista sittet. Alltså, alltså, kanske dess första serie, men karaktärerna, igång, ja. karaktärerna. Du får de förtjäna det är det. Mitt och mitt. Att till och med serieskaparna fattar att de är dušbergs. Ja ja. No hugging, no learning. Jag vill muttu. Om du serien Ja, det är, det är max. Mm. <laughs> Nej, äh, men, uh, ingen jävla sliske-sentimentalitet här utan det är bara det värsta av uh, mens människan ja. Det brukar tillhöra britterna Men här gjorde amerikanerna sitt ja. Larry David och Jeff Seinfeld satte print i tv -ståren. Jag älskar inte dött Så det är detta. Det är Seinfeld och det är Monty Python Det är fan religion för mig ja Jag förvänta mig att du bara på andra plats Nu blev jag så Jag hade mm. tippat en som nummer ett Ja det var en tuff kamp ja. Det var ja. en uh, Game of Thrones där mm. Men bara en går uh, staplande ut ur askan Det ledde oss vidare Nu, nu är jag väldigt mm. Intressant, nyfiken <laughs> Men innan vi Går till våra finalister Eller äterna, vinnarna Kanske jag ska gå in på några bubblor Som mm. Absolut är värda att nämna jag har ju till exempel uh, The Thin Blue Line. Gick på TV4 cirka 96 kanske. Mitt liv som snut. Rowan Atkinson och alltså. något andra. Ja, fan. fan. Mm. Ja, en trevlig <laughs> sitcom. Ja. Har säsonger. Kast in ditt <laughs> första förslag. Mr. Bean har vi ändå snackat om. Mr. Ja. Ja, mm. Den var faktiskt länge på min lista. Mm. Nej, kanske Det känns mer som det. kortfilmer. Ja, kan jag nu hålla med om. Ja. Jag ska kasta in vänner, då har vi redan diskuterat <laughs> Den bubbla, den växer mm. Varje avsnitt Simpsons alltså. ja, Precis, föregångaren till family guy. Ja, kan man ju säga Kanske, li den, kanske lite mer politisk Eller så mm, alltså, Lidl... Familjevänlig på något sätt Ja, lite mer lite massa... Nej, Den är så genial på det sättet Att ja. den funkar för alla åldrar Liksom och den, eller, vet, hur många av säsonger är de uppe innan? Över 20 i alla Det finns inte siffror på <laughs> det. <laughs> det är, jag kan säga det är Över 20. Ja. Och en lång film på dig också. Mm. Som är lite underskattad. Kanske inte världens bästa filmen än. Nej, nej men ändå. <laughs> ja. Att den sätter fingret på så många liksom, ämnen. Mm. Det är en jävligt smart serie. Samtidigt så kan den appellera till de små. Absolut. Det är, alltså, det är en uh, tunn linj, linje att gå på Men uh, det gör det så snyggt Och gjort det sedan slutet på 80-talet eh, Jag tror <Staning> <Eu rollade sig imrikym> för första kom 87 mm. Hatt av till Simpsons Ja The, The Simpsons, Simpsons. Jag har till och Three med fått äh, Green Day och göra en version på Titelt yeah. <Rey> <rum> Som kom med i, i långfilmen Ja <t brac> <piedal> Jag skulle även vilja nämna My name is Earl. Mm, mm. Den första såna där är riktigt jävla bra. Och sen är det klassiska ja. manusförfattare eller skapar av serien, överger och kvaliteten funkar drastiskt. Ja, ja. Men det var på par såna som nice, som fan. Sen vill jag nämna Jackass. <laughs> Jackass! <laughs> <laughs> det är så mycket manusförfattare. Aj, är, jag, jag tror det är mer uh, den åldern som vi var i när det kom mm. som den passar bäst jag kan faktiskt fortfarande uppskatta filmerna, men ser serien uppskattar jag bättre när jag var yngre mm. därför, därför passar mer som min populare än komma in på listan mm. även de här sketch som Little Britain ja, little Hip Hip, hip. Ja. och sen även en som var väldigt nära på att hamna på min lista Varan TV mm. Från mitten av 90-talet. Lite Monty Python inspirerat. Mm. Väldigt mycket Kissobais. Mycket sånt här. Liksom ingen samhällsatir utan bara ingenting. Mm. fullt egentligen. Jag gör det gjorde det. Där? Ja, om de du driver, driver med lust och mm. Hur stor man att ser på skåningar? Eller annars storkar man ska spela skåningar på tv mm. eller film. Är du säker? Är du riktigt säker? Ja! Yeah. Vart är du den vägen? Konstigt. Jag får, får inte glömma Romy Olsson och alla de där karaktärerna de skapar också. Med hans proffsdikter. EKG. Vad är det? Alla trams. Jag vill också slå ett slag för en serie som jag rekommenderar till dig. The Lucasfilm Show. Oh ja, den är bra. Mm. Det är nog en podcast. Det är en av den första den stora podcasten som kom typ 2005. Mm. Och som HBO senare har animerat. Ja, det är du till och med Hanna Barbera man. som har stått för mm. animeringen ja, tror jag. jag. tror inte. Men det är inspirerat av det. Det är väl samma stil. Ja, för jag, jag ser bara flinta och de här mm. karaktärerna framför mig när Ja, ja, det är väldigt uh, riktig Davies, väldigt flint ut. <laughs> det är han ju, Rick, uh, Steven Merchant och deras gemensamma bekant uh, Carl Pilkington ja. som jag har fått uh, internationell status på senare år i och med en uh, internet abroad, till mm. exempel. Och, Den, och ibland undrar man, är han på riktigt? <laughs> ja, Jag han till någon gång <laughs> han har något kär, intressant gärna samtidigt som han verkar känt idiot, idiotiskt <laughs> så man vet att han är en speciell kill. Ja. Så just för att det låter, det låter så jävla genuint, så när Ricki varje för sina skatthuspoetter. Ja. Läcker. Därför är han så så är så fyrjämta, så ej det är det på maulus eller är han verkligen så här. Tja. Alltså, tror du de vet att de ska trycka uh. ska <laughs> trika. Sen blir de helt förbluffade vad som kommer upp. Jag håller faktiskt med om det är en värd att nämna. Jag har lite skuldkänslor att jag inte nämnde Black Adder. Oh, ja, är det, en? För det är en höjd Rowan Atkinson är ju mm. bra. <laughs> Utav fyra serier. Först utspelade sig på 1400-talet, andra på 1500-talet, tredje på 1700-talet. Och den fjärde under andra världskriget. Alltså 1900-talet. Mm. Nej, inte andra världskriget. Första världskriget. Och äh, jag är en där. Jag växte främst upp med den första. Det, och, det är den jag vill minnas äh, så mest. Sen efterhand så är de resten. Och jag tyckte då inte att de hade, hade, hade samma standard. Men sen förstår jag att den första var ganska hatad Och resten ganska högaktade. Så. Och allt efter sommar har jag förstått att ja, första var liksom Edmund idioten och Baldrick var en smartare och sen bytte liksom, han okay. mm. en karaktärsdrag och uh, plötsligt var Edmund Blackadder liksom, en modern man i en uh, dummare förtid <laughs> i historien liksom. han mm. kommenterar ju hur dumma folk är och Baldrick blir dumare och dummare för varje säsong mm. ja, vi, ser, vi ser även uh, Stephen Fry och Hugh Laurie och uh, Tim McInerney och uh, Miranda Richardson olika roller genom serna och i fjärde, i fjärde kan vara bäst den bästa under första världskriget, för då har vi alla tillsammans, inte Miranda då men resten och, och 3D är skitbra så Hugh Laurie som är prinsen och mm. <laughs> Blackard som hans bekänt det, det är fantastiskt, jag har aldrig sett Hugh Laurie glittigare <laughs> han är så att tappad här får jag ta tid på och det är inte bara karaktärerna som förändras utan manuset blir skarpar också Alltså, de hittar ju verkligen fokus där. Andra, tredje och fjärde. Det är Jätteskarpt skrivet. <laughs> och det är helt underbart. Och jag skäms lite att det inte kom in på topp 10 Men man eh, måste killa sina dagar längst. Ja, precis. Och några andra. Hemma uh, på på här allt? värst, tror jag den heter. The Young Ones. The Young Ones. Ja, oh, den vill jag The... se. Jag bara ja. lite grann. Uh, jag har sett första säsongen, tror jag. Har sett. Mm så Det är så jävla roligt. Mm. Anarkistisk. <laughs> ja, eller är i stort sett alla olika möjliga karaktärer i ett och samma hus. Ja. Eller rum nästan. Mm. Och så ja, det blir det nästan lite psy i emellanåt och så helt plötsligt kommer de in lite gästartistspel och Metallica och bland annat ah. spelat av något, nej inte Metallica utan eh, Motorhead ah, ja. Så, så. Jag, du ja. får bland annat höra Ace of Spades i ah. något avsnitt Det är alltså lilla det ser jag såhär, ni runt miljön i skiftet ja, Rätt sett. Det är så alltså Rick Mail och. vad heter han, är du en Edmundson Ja något sånt kan jag ja. inte de gjorde en jävligt rolig film tillsammans Guesthouse Paradise tror jag nämligen. Ja just det. Som är, mm. ja, den hatade jag Jag har inte den, <laughs> jag tycker han är så jävla ja, Jag kan om på det man, man, ska inte, man ska inte förvänta sig Någon vidare handling utan det är mer Drätta på ja. rumpan är och... Lite samma familj vi rör här Rick Mail hade en återkommande roll I Black så ja. Som Flash Hearts Och kommer in och skäller scenen ja, Och det tjejen <laughs> Gick tyvärr bort för några år sedan Ja, jag var färgstark Ja, verkligen ja, men, ja. Lite, lite som eh, Bobcat, den här. Den här oh, Gud, det kör ja, lite så show. och Ja, ja. Väldigt energisk Ja, så. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men ja. Det var Ska vi vandra vidare Mot nummer ett Ska vi ta min etta oh, no. har, du, har du någon aning Du har nog bränt där, gissningar Main nummer ett Mr. Sexy's Pizza. Our special today is Sexaroni. Well, it's like pepperoni, but sexy. Uh, you, you mean you want some? Um... Work We're close da -da -da. Hanging out Down the street är 70s, 70s show Det är min absoluta favorit oh, Jag älskar ja. att så tog Alltså Även om vi inte föddes På den tiden så det är det ju Nostalgi på någonting På mm. ja något sätt mm. När man ser de här gamla spelen TV-apparaterna, allt mm. Klädstilen Det är charmigt här, ja. som fan och så lyckas liksom som dra in Lite allvarliga grejer också Klockrent På min tid också För jag får mig att eh, Runt säsong fyra där bryter eh, Erik och Donna upp Huvudkaraktärerna mm. Som var tillsammans från eh, typ säsong ett Redan fram dit Och eh, då bröt jag med min flickvän också så det mm, var liksom synk väldigt jag väldigt synkat där på något vridet sätt. Mm. De hittade visserligen tillbaka så det gjorde vi också tyvärr får jag säga men jag föredrog att de hittades tillbaka på tv-serien <går> mm. för min egen del men mm. så alltså, med facit i hand. Känner du att den ser en eh, jämn kvalitet? Nej, du... ah, den, den, den, bör, den börjar bra och gick ner sig de sista säsongerna. Mm. Eh, framförallt sista säsongen, då är ju inte Ashton Kutcher och Topher Grace med. Mm. För Ashton Kutcher vill vill göra något annat. Och Topher Grace är upptagen med Spider-Man 3. Där han spelar Venom. Mm. Mm. Och det som är roligt där är ju att... Eh, Sam Raimi kasta förmodligen Tuff och Grace Bara för att sabba filmen För, för, för Venom är en ganska Muskulös karaktär mm -hmm. Och Tuff, Tuff och Grace är ju Spink. Spinky Varför ska han sabba sin egen film? För att han, han fick inte äh, Den kreativa Naha, frihet. frihet som man ville ha Det är ett politik mm. <laughs> jag, Inom filmbranschen Ja men äh, jag det är det älskar det så, det är det. som vanligt de här uh, skumma karaktärerna som Fess. Mm. Jag älskar liksom, den uh, oskuldsfulla men uh, det här är någonting <laughs> som är lite lönsk samtidigt. Mm. Men äh, det, äh, jag älskar den Det är, ja, är Den liksom doppar lite i allvar och allting också. Liksom. Mm. Det, gör de bästa. Mm. det är de bästa. Svart alltså. Max nummer ett som jag är väldigt nyfiken på. This is Sam. This is Ricky. It. Nice see ten, him, right? This guy does the best Ali G impersonation. I, I can't do it. I Go on. I don't. I think it's oh. someone else. Oh, <laughs> sorry. No, it's not you. It's the other one. The other, yeah. the other what? Um yes. Paddy. Ah, oh, that's racist. The Office från Ricky Gervais spelar chefen, <laughs> David Brent. <laughs> som gör sig bästa för att bli populär med sin anställda och alla andra och misslyckas grovt i varje försök han kan helt enkelt inte läsa in de sociala koderna Nej. och det är smärtsamt att säga. vi har även Gareth som också är en idiot som är med i hemvärdet och tror att han är en riktig militär på grund av det och, <går> och kommer med råd till alla Sen har vi också Tim och Dan, Martin Freeman. Eh, Just det. Jag visste inte att jag var så stort fan av honom, men det är tydligen. För han dök upp oss på drama. Listan med Sherlock och Fargo. Han spelar mm. då Tim, som är fräschad i Dan, och de har liksom vätskamskalle Och Man vet inte var det ska gå. Man mm. vet att han känner. Man vet inte riktigt hur hon känner för en slutet av en viss säsong. Och eh, där hämtar de lite inspiration alltså, från vänner, eller Ross och Rachel-situationen. Mm. Och det, gör, det känns verkligen i hjärtat varenda gång. <laughs> <laughs> det är så jävla snyggt att säga att och skrivet och spelat. Mm. Ja, just för att du får en amerikansk version och till och med en svensk också. Ja, precis. Det är liksom, de har både engelska och amerikanska grejer så kan man säga. Mm. Det skapar engelska, sinnet för humor och samtidigt det hjärtat som oftast finns mer i amerikanska mm. så, än i engelska. Och det är så jävla snyggt sammansmält. Och ja, just det. Det fick många utländska versioner också. Flera än någon annan säger, tror jag. Och den tillhörs, skulle jag säga. Står sig jättebra fortfarande. The Office. Tack för mig. Och där har ni vår hela lista. Eller varsin lista. Mm. Vi får se om vi kan stå för den. <laughs> Först inte ångest för Blackadder, men ja. äh, det, kom. det kommer uh. tid. Jag har fortfarande några ångest där, de sista på listan. Eller, eller, jämnare med. Förändring på Dao och South Park. Nej, inte South Park utan. South Park är äh, Honorable äh. Mänsken, alltså. Ja, absolut. <laughs> kan bli lite för mycket ibland. Mm. Äh, ja, med, men jag tänker med, med på fem eller grej. Ja. Och många av mina bubblar kunde lika bra tätt. de här sista platserna också, som var inte älskar älskare jag. Mm. jag får inte ångest om man. Äh... Har en sån här lista men inte nämner som jag säger Som får, får dem att kissa lite i Bara <laughs> <laughs> ja. lämna Men just idag Står vi på våra listor ja, precis. Och tackar för att ni har lyssnat Skicka in era egna listor i Jag rekommenderar På fan. facebook eller hemsidan Man kan inte skatta nog Ge ja, oss precis. förslag Och så ser vi se om vi är helt fel ut <laughs> Ja fast det är väldigt personligt Det här Ja men Det är, det är inte alla för människor som kan klara av det, Nej, för fan. det är bra. Du ja. vet att jag har Människor för akt, Max Ja, jag för... <laughs> Seinfeld ligger för nära dig För du ska kanske. Ja, kanske <laughs> ja, men, Tack för oss, det här var trevligt Hoppas mm. ni delar den avsikten Nej, men det är bra yes. Så ses vi snart igen I ett nytt avsnitt mm. okay. Tack. Lås upp för ju